Bayonak ezpadu Black and Basque Festivala behar bezala dirustatzen, diru eskasagatik baino, kultura ikuspegi ezberdin bat baitu da. Hala nola, Black and Basqueen orainarteko proposamen guziak, errifusatu dituen Bayonako hiriak. Eta Kristel Besson festivaleko arduradunaren arabera, Politika cultural ez bat baitu, Baionako heriko etxeak. De Kion. finance ou peut-être de, de, de, de politique culturelle, dans tous les cas je pense qu'il sera important qu'on se rassemble tous et qu'on essaye de discuter tous ensemble public, acteurs culturels, les radios, les... tous les intervenants qui ont un envie de culture. Hogelan, baionako heriko etxeak, beste politika kultural bat abian emaiten du, Black and Bas translatin etacon en probableable festivalak desagertzela uziiz. Blacken Baskek mahin baten inguruan politika kultural egoki bat adostea proposatzen du. Eragire kultural guziekin adosturik. Eta lujaldeari egokia zaion kultura eskaintza baten egiteko. Kristel Besson. Ekko onzor on asan por otur daziz de la kultura. Kon develop ez konveu por notu terituar. Anartean, baiunako hiriak, irurgoi mila euro emanen ditu Kultursport festivalaren zat.